Hallgassuk, mit a költő énekel. Ha csak lehet, ne kezdjünk nővel el. Szeszélye úgy form, mint egy égő katlan. S számíthatsz rá, hogy kiszámíthatatlan. Kockás meg én sokáig szótlanul néztük Clarice lerusselt. Kétségtelen, hogy a történtek után nagy bátorság kellett ahhoz, hogy elénk álljon különösen, hogy így álljon elénk. Milyen fölényesen, hogy nem mondjam, szemtelenül, biztonságának feltétlen tudatában. A legutóbbi találkozásunk óta annyi minden történt, hogy néha egy életen át sem történik annyi. Intettem a fiúknak, hogy menjenek ki valamennyien, és amikor hárban maradtunk, a lányhoz fordultam. Mondja, maga, csak így, egyszerűen, ide mer jönni közénk? Vállat vont. ha miért nem mernék? Nem fél attól, mondta kockás, hogy mi most uh, kisé, hát, hogy úgy mondjam, megöljük. Ó, nem, mondta altábor nagy lányát nem ölik meg olyan könnyen? Kockás válaszolni akar de intettem neki, hogy hagyjon engem beszélni. Egészen a lány elé léptem, és arcomat közvetlenül az arca elé toltam. Megjegyzem, ez nem is volt olyan kellemetlen. És keményen a szemébe nézve azt mondtam. Ezt nem volt túlságosan szerencsés dolog ismét felemlíteni. Egy kicsi rosszat sejtve rám nézett. Miért? Azért, mondtam szinte szótagolva minden szót, mert Larussel nagynak egyáltalán nincs lánya. Na, ez váratlan volt. Még kockás is meglepődött, mert nem készítettem elő a dologra. Csodálkozva nézett rám. Ó, igen, folytattam diadalmasan. A további tagadásnak semmi értelme. Egyik társunk, Bill, a szomáli néger, mielőtt a szudáni lövészekhez került volna, Larussell tiszti szolgálja volt. Nem gondolja, hogy ő észrevette volna, ha az altábornagynak lánya van? Fogcsikorgatva kellett tapasztalnom, hogy hát még csak zavarba se jött. Nyugodt fölényében cigarettára gyújtott, azután leült az egyik asztalhoz. Kockásra pillantott, és mosolyogva, de ellenmondás nem tűrően azt mondta. – Hogyan kérem, hát beszéljünk másról? – Ez kantin, ugye? Habem, – Igen. – Igen. Felelte meglepődve kockás. Hát akkor itt nyilván lehet is valamit inni. De hát csak olyan kimondottan erős pálinkáink vannak. Dadogta kockás. Ó, hát az nem tesz semmit. Majd töltünk bele egy kis vizet. Nos, Add valamit innom, vagy részvétlenül hagynak szomja halni? Arról voltunk nevezetesek, hogy sohasem hagytuk senkit részvétlenül szomja halni. Ezt az elvet önmagunkkal szemben is tiszteletben tartottuk. Éppen ezért néhány pillanattal később három pohár állt az asztalon, és mivel ez az ital körüli kis vita levezette a pillanatnyi feszültséget, valamivel enyhültebb hangon fordultam Clarice felé. Na, hát néze csak, ifjú hölgy, amint észrevehette, itt már nincs sok értelme a tagadásnak. Hát, itt már nincs, mondta és mosolygott. Csak tudnám, hogy miért olyan jó kedvű. Na, mondd a ki valamit, mondta a kockás. Ezzel a húzavonával nem sokra megyünk. Maga itt elindított egy eseményt, és meglehetősen veszélyes útra terjedt 24 igen fickót. Ez az esemény azonban maga fölérdült, és most már valamennyiünknek viselnie kell a következményeit. Legelső sorban magának, szóltam közbe. Felém fordult. Hogy milyen ellenséges hangon mondta ezt? Olyan hangon mondtam, feleltem, amely a legmegfelelőbb egy emberrel szemben, aki gyilkosság gyanúja alatt áll. Ma, mint hogy én gyilkosság gyanúja alatt állok? kérdezte meglepődve. Hát igen. Ami nem tudta? Hogyan már honnan veszi ezt az őrültséget? Onnan, hogy megtaláltuk azt a vezérkari századost, akivel együtt tette meg az utat, csak nem a el középső szakaszáig. Egy kés állt ki a hátából. Nem mondaná meg nekem, hogy kié volt az a kés? Ja, dehogy nem, felelte egyszerűen. Az enyém volt. Tény, hogy a hölgy tárgyilagos és őszinte. Nem lehet mondani, hogy túl sok baj volna vele, legalábbis elfben. Na, a gyakorlatban azonban annál több. A cinizmusom minden esetre meglepő volt, és kénytelen voltam megnedvesíteni az ajkam egy dupla adag pálinkával. Azután én is rágyújtottam, hátradőltem a széken, elővettem a revolveremet, és kitettem az asztalra. Pontosan a kezem ügyébe. Na nézze csak, kedves, állítólagos Madmazél Clarice. Ennek itt semmiféle értelme nincs. Nagyon belegen ajánlom, hogy most sürgősen mondjon el mindent, és lehetőleg a tiszta igazat, s mert foggalma sem lehet róla, hogy mit tudok és mit nem, igyek lehetőleg őszinte lenni, mert abban a pillanatban, amikor a legcsekélyebb hazugságon érem, Hát, ha szabad így kifejeznem magam, a földtel teszem egyelővé. Mosolygott, mintha a legkedvesebb bókot mondtam volna neki. <hül> Na, hát ez legalább határozott beszéd volt. Nem túludvarjas, és az úgynevezett gyöngétséget is meglepően nélkülözte, de igen határozott beszéd volt. Mind a mellett nem sértődtem meg, mert akinek sikerült véghez vinni ezt, a, ezt az egész bámulatos teljesítményt idáig, annak joga van ahhoz, hogy mindent megtudjon. tudjon. a hát szabad kérnem térjem át tágyra. Már is térek. Hát kezdjük talán ott, hogy én valóban nem vagyok clarice altábor nagylánya. Hát hanem, Olivia Winkler kérdezte kockás. Ó, nem, hát Olivia Winkler sem vagyok. Hát akkor ki csoda? kérdeztem végleg kétségbe esve. A nevem Clarisse Dubois. Ez ügyben azonban ez a legkevésbé fontos. Hát akkor meg mi a fontos? Hát ez. Egy kis négyszögletű csontlapot vett elő, amelyen ez állt. Egy nulla kettő kettő c.d.c. Meglepődve összenéztem kockással. Maga, maga a titkos szolgálat megbízatja? Igen. Hát mi nem szívesen adunk választ ilyen kérdésre, de kénytelen vagyok vele, mert fegyegetőzött. Azután meg nem kívánhatnám, hogy továbbra is a rendelkezésemre álljanak, ha megtagadnék minden felvilágosítást. Na nyugodjanak meg, nem vagyok én ellenség, ahogy azt valószínűleg gondolták, és jó ügyet szolgálnak, ha nekem dolgoznak. A megbizatásom rendkívül fontos és veszélyes. Itt iszonyúan nagy érdekek forognak kockán, Ezek a nagy ügyek azonban olyan diszkrétek, és olyan közel állnak ahhoz, hogy háborút involváljanak, hogy senki a szolgálaton kívül nem dolgozhat ez ügyben hivatalosan. Ezért szerveztem be magukat a dologba. Hát ez még nem magyarázza meg, hogy kérdeztem, de Claris közbevágott. Ez nem magyaráz. Én magyarázok. Legelsősorban azt kell megérteniük, hogy mi történt ott a parkban oránban. Tudják, az a gyűrű, ami oly fontos szerepet játszik az egész ügyben, valóban lerűszel altábornagyé, és valóban Karabutól a fegete királytól kapta. És valóban én vesztettem el. Emlékezzenek vissza a Tamil Árusra, aki ott árusította az ékszereket és az égszerek között ott volt a gyűrű. Ha ne gondolják, hogy nem ismertem rá... Na de, uralkodtam magamon. Az egész jelenet arra való volt, hogy eláruljam magam. Hát én ezt nem értem, mondtam. Hát mi köze ennek ehhez, annak a Tamil Árosnak? Mi, mi. Csodál. Csodálkozva nézett rám. Hát nem ismerte meg. Pedig hát nagyon kiadósan pofoszkodott vele, nem sokkal azelőtt. Az kérem, nem Tamil volt, és nem Ékszer Árus, hanem Hauserstein a gangster, a Búman legfőbb megbízottja. Ha jobban megnézi, láthatta volna, hogy gömbölyű tárgyak duzzasztják a zsebeit. <gül> Nyilvánvaló, hogy citromok. Na de, folytatom. Az egész, mondom, azt a célt szolgálta, hogy eláruljam magam. Ez azonban nem sikerült. Itt minden szónak, minden mozdulatnak és minden hangnak különleg egy célja és oka volt. Még annak a hangos és reked nevetésnek is, amit nyilvánvalóan nem értettek, és ami biztosan nem is tetszett maguknak. Hauserstein megjelenése ugyanis azt jelentette, hogy nem vagyok biztonságban. Abu Mansur seik emberei gyanakodnak. Ezt a tévhitet el kellett oszlatni. És a sem volt a jel arra, hogy a detektívek oda jöjjenek. Mondanom sem kell, hogy a detektívek is a titkos szolgálat emberei. Eljátszották azt a komédiát, hogy én Olivia Winkler vagyok, és kímgyanú miatt letartóztatnak. Hát ez olyan jól sikerült, hogy maga Hauser Stein szabadított ki, hát hogy úgy mondjam két citrom között. Szabad és biztonságos volt az utam Abu Manchur seik felé. Tudtam, hogy nincs semmi baj, hiszen maguk, ha már belekeztek a dologba, nem fogják abbahagyni. Erre számítottam, és mentem a magam útján, hogy tovább folytassam az ügy diplomáciai részét. – Na és az a vezérkari százados? – kérdeztem. – Hát az nem volt vezérkari és nem volt százados. Abu Mansur emberre volt, és azt a megbízást kapta, hogy vigyen engem a sejkhez. Na és hát miért öltem meg? Tehát nem én öltem meg. Na de hiszen maga mondta, hogy ez a kés a magáé volt, emlékeztett a kockás. Hát azt fenntartom, a kés valóban az enyém volt, de a századost mégsem én öltem meg. Hanem kicsoda. Hauserstein a gengszter. Nyilván két citrom elfogyasztása között, vélte kockás. Hát nyilván. Kiderült ugyanis, hogy a százados, illetve az a valaki, aki a századosi egyenruhába keverte a dolgokat, kétfelé dolgozik. Hát ahogy mondani szokták, át akarja ejteni a sejket is, meg Hausersteint is. Sőt, tartok tőle, hogy engem is. Útközben titokzatos alakokkal találkoztunk, akikkel a százados tárgyalt. Nem számított azonban arra, hogy Hauserstein váratlanul elénk toppan, és olyan hirtelen toppan elénk egy motorkerékpáron, hogy amint észrevehették, egy csúnya nagy karamból lett belőle. Hauserstein azután végzett vele, enged, pedig magával vitt a sejkhez. Kockás bólintott. Na, ezt a részét már ismerjük a dolognak. A volt egy emberünk mostanában, a sejtáborában. Klarisz bólintott. Ó, tudom, bölény, vadar. Meglepetésünket látva elmosolyodott. Maguk igen ügyetlennek tarthatják a titkos szolgálat embereit, ha ettől meglepődnek és nem tartják természetesnek, hogy az illetők ügyesebbek lehetnek, mint egyik másik arab felkelő vezér. Ah, szóval ne csodálkozzanak. Igenis tudom, hogy Bölény Tivadar ennek az eszeveszett társaságnak az egyik legeszeveszettebb tagja, igenis ott volt és felhívta a sejk figyelmét az új erődre. Ehhez az ötlethez egyébként gratulálok. Maguk rájöttek arra, hogy nekem már nem volt időm megmagyarázni, hogy a sejk minden áron meg akarja szerezni a 44-es erődöt, mert tudja, hogy az az erőd a legjobb támaszpont, részben Karabú király, részint a gyarmati hadsereg előretolt testei ellen. <gül> Eltalálták. <gül> Ez pontosan így van. Pompás gondolat volt, hogy ezzel az új erőddel újabb feladat elé állítják a sejket. És én most azért jöttem? Egy kortyot ivott az előtte álló vízzel higított pálinkából, és újabb cigarettára gyújtott. Nos, én most azért jöttem, folytatta, hogy megmondjam, a sejk most már maguk ellen indítja meg a hadjáratot. Tomból dühében, és foggalmas sincs róla, hogyan kerülhetett ide ez az erőt ilyen váratlanul, és hát anélkül, hogy azt az ő kémei jelentették volna. Minden esetre jó lesz, ha megerősítik az idegeiket, mert a sejk nem válogat az eszközeiben. Kockás elvigyorodott, én pedig fölényesen bólintottam. Ja, hát na igen... Hát, ami azt illeti, megnyugtathatom. A légió olyan emberekből áll, akik még sohasem jártak be egy gyógyásznál, hogy megvizsgáltassák a szívüket. Clarice Dubois elmosolyodott. Ó, igen, hát magam is úgy gondolom. Most még csak azt mondják meg, hogyha azt hitték, hogy áruló vagyok, illetve az állam ellen dolgozom, akkor miért csinálták mégis ezt a dolgot? – Hát, mondtam bizonytalanul. – Hát, tudja, nem voltunk benne biztosak, hogy maga a háttérből kinek a számára keveri ezt a kártyát. De ha biztosak lettünk volna benne, hogy áruló, akkor sem tehetünk volna egyebet, mivel átláttuk ennek a kérdésnek a horderejét. Hát, jó felfogású fickók vagyunk. És tudtuk, hogy akár ki van ebben a dologban, ha megoldjuk, abból okvetlenül haszna lesz a lobogónak, amelyre esküdtettünk. Így történt azután, hogy önállósítottuk magunkat, és belekezdtünk ebbe az őrültségbe. Hát ugye eleinte nagyon beleéltük magunkat, és ilyenkor már azért nehéz lemondani a folytatásról. Még folytattuk volna a beszélgetést, ha ebben a pillanatban nem lép be Albert, a parkettáncos, hogy kisé lihegve, de hallatlan erővel nyugalmat erőltetve magára bejelentse. Fiúk, a császárt valaki a lábánál fogva felakasztotta az ászlótartó rúdra. mint Napóleon betjáró rossz hangulatban volt, amikor felkerestük. Ott lógott fejjel lefelé az ászlótartó rúdon, és Bill, a szomáli néger, valamint kalapács Teddy mellette üldögélt és pipázott. Közben meg élénken vitatkoztak. – De barha vagy! – mondta a néger szokatlan, meleg és megnyugtató hangon. – Régen be kellett volna már látnod, hogy… Nem tehetünk mást, mint hogy itt hagyjunk, és legfeljebb szórakoztathatunk egy kis hogy el ne und Ha azonnal nem vágtok le innen, legközelebb hátulról fognak ledöfni benneteket, csikorgatta a fogát Napóleon. Pontosan a lapockátok közé fogok döfni. Hát ezt magad sem gondolod komolyan? Legyinted, Kalapács Tedi! Olyan kicsike vagy, hogy nem is érett fel a lapockánkat. A meg azutá, igazságtalan is volnál. A mi nem segíthetünk rajtad. Na hát, de, de miért nem ti, ti szarvas marhák? üvöltött a császár. De ordíts! Ebben a helyzetben szükség van minden energiádra, próbálta csillapítani a néger. Hát Most te vagy a korpus delikates, és szükség van arra, hogy így maradja a helyzet konstrukciója miatt. Egy szót sem értek ebből az elkeseredett hülyeségből. Persze, hogy nem, szólt közben Kalapács teli. Mert ez a Bill sohasem tudja a külföldi szavakat a maguk helyé használni. Te vagy a Kopernikus delikvencs, és ezért kell ott maradnod fejjel lefele lógva, hogy kis csapatunk vezetősége szemügyre tudja venni rajtad a helyzet inkompatibilitizását. Heisenschmitt Napóleon a haját tépte. Na, hát már hagyjátok be abba ezt a borzalmat! Nem elég, hogy fel vagyok akasztva a lábamnál fogva? Még ezt a csak csületlenséget is hallgatnom kell? De ha, ha nem fogjátok be a pofátokat, én, én, én, én segítségért ordítok! Ne ordíts! Mondtam megnyugtató hangon, mert e pillanatban értem oda kockással is a lányjait. Ez a két gyanús nílusi teve azt akarja mondani, hogy te vagy a korpus delikti, és ott kell maradnod a helyzet rekonstruálása miatt, egészen addig, amíg nem jövünk, és nem vizsgáljuk meg a dolgot. Na tudod, ez olyan, mint amikor egy gyilkosságnál nem szabad elmozdítani a hullát, amíg ki nem vonul a rendőrség. De én nem vagyok hullá, őrjöngött Napóleon. – Há, de leszel! – nyugtatta meg Bél. – De nem leszek! – vitatkozott Napóleon. – Há, de leszel! – csillapította a kalapács is. Honnan veszed ezt a marhaságot? Talán csak nem akarsz örökké élni? Kockás ez alatt igen alaposan megvizsgálta kényelmetlen helyzetben lévő barátunkat. Szemügyre vette a köteléket is. És sűrűn bólogatott. Na, no, csak siess, siess, sűrgette Napóleon. Ha már végig kell csinálni ezt a marhaságot, akkor legalább ne tartson sokáig. Na, jó, jó, jó, nyugtatta meg kockás. Na, már rögtön végzek. Mutasd a nyelvet! Apóleon kétségbe esve pillantott rám, de nem akarta az időt húzni, és engedelmesen kidugta a nyelvét. Ja, – Jó, elteheted – mondta Kockás, rövid pillantást vett vele. – Azt hiszem, hogy egy kicsi elrontottad a gyomrod. – De, nem baj. – Adjatok gyorsan egy kis pálinkát. Átnyújtottam Kockásnak az üveget, mire egy jó nagyot húzott belőle. – Ez jó esett, – mondta. – De mi összefüggésben van azzal, hogy engem felakasztottak a lábamnál fogva? – lármázott Napóleon. – Semmiféle összefüggésben nincs vele, – felelte kockás. – Egyszerűen azzal van összefüggésben, hogy megszomjaztam. – És mi lenne, ha már levágnátok innen? – Ennek most már semmi akadálya. Levágtuk, lihegve talpra állt, tántorgott egy kis és a fejét tapogatta, mert minden vér odahúzódott. – Na, most még csak azt magyarázd meg, – mondta ellenséges hangon kockásnak, – hogy miért kellett megmutatni a nyelvemet. – Szóra sem érdemes, – legyintett kockás csak éppen tudni akartam, hogy ebben a helyzetben rendesen működnek-e az ember érzékei. Félreugrott, de a császár rohamkése így is csak egy hajszállal suhant el a Közben felfedeztem, hogy az egyik bástyára kötél dobott valaki, és oda hívtam kockást. Látod, mondtam, itt másztak föl. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy mit csinált az alatt az őrség. Felkerestük a középső melvéden őrséget teljesítő pilótát és Vaxelbaum szvetozárt. Békésen feküdtek egymás mellett. – Faj, elállodtak a disznók! – jegyezte meg kockás. – Vagy meghaltak! – mondta a hátunk mögött Clarice Dubois, aki idáig követett bennünket. – Hát én ezt nem hiszem, – mondtam. – Nem olyan emberek ezek, akik olyan könnyen meghalnak? – Hát inkább. Szaglálódtam egy kis azután lehajoltam, és felvettem egy-két apró repesz darabot. Kockás minden mozdulatomat figyelemmel kísérte, és bólintott. Ah, – úgy van, – morogta. – Semmi kétség. – valami füstbombát dobtak fel, amitől elvesztették az eszméletüket. Pálinkát itattunk pilótával és Vaxelbaum Szvetozárral, azután néhányszor jól oldalba rúgtuk őket a mesterséges légzés miatt. Vaxelbaum Szvetozár visszarúgott, amitől egy kicsit elrepültem, de hát nem baj, mert ebből megtudtam, hogy végre magukhoz tértek. Nem mondhatunk semmit. vallottam a -e, pilóta később. Nem láttunk senkit a közelben, csak valami, ha pufanást hallottunk, és azután jött ez a gáz, vagy füst, vagy mi az ördög, és hirtelen nagyon elámosottunk tőle. A bekony a felakasztották az alatt a lábánál fogva, – Hát ez kellemetlen, de nem, nem csodálkozom rajta, mert mindig tudtam, hogy így fogja végezni az életét. – Az esze belejét, Szólalt meg mögöttünk most a császár, meg lehetőse mérgessen. – talán nem fejezte be az életem. És ha valaki megérdemli, hogy alábán elfogva felakasszák, az nem én vagyok. Maguk közt keresék az illetőt. Na jó, szólt közbekockás. Ez pillanatnyilag nem fontos. Legelső sorban is azt szögezzük le, hogy a bubán már is megindította a hadjáratát ellenünk. Úgy látszik, a disznók előtt nincs csukott ajtó. Úgy járnak itt, mint valami átjáróházban. Na, de ne féljetek semmit. Majd a körmükre nézünk egy kicsit. Készüljünk fel mindenre, mert azt hiszem, mától kezdve nem lesz egy pillanatnyi nyugtunk sem. Ebben azonban tévedett kockás. Három napig semmi sem zavart meg bennünket.